Магія постави Різниця між справжнім магом і звичайним чеклоном полягає, годі й пояснювати, у відповідному інструменті. Заклинальні кола були відкалібровані циркулем і штангінциркулем і прикріплені до викривленої підлоги срібними гвинтами, відлитими опівночі. Бальдазар аж ніяк не очікував, що головоріз дістане йому такі скарби. На семи позиціях були встановлені свічки зі справжньою еритрейською мірри, і Бальтазар був у процесі написання дивовижних віршів навколо них пунічною та давньогрецькою мовами. Він був людиною, яка завжди наполягала на найкращому в обох. Його захоплення від того, що він зайнявся серйозною магічною справою після такого довгого ув'язнення в буденності, було неймовірним. Він орудував шилом і молотком, викарбовував символи, дійсно вдаючись в деталі. Він любив руни. Руни ніколи не розчаровували, не огризались у відповідь, не відпускали постійних хитких коментарів, спрямованих на те, щоб позбавити людини тих небагатьох клаптиків гідності, які їй вдалося зберегти. Хоч це і не була його власна приватна лабораторія, але з огляду на час, який він мав для роботи, і обставини, в яких він був змушений працювати, і жальгідніх компаньйонів, з якими йому довелося працювати, він вважав результати чудовими. Останні кілька місяців були, без сумніву, найважчим випробовуванням у його житті. Але Бальтазар нарешті отримав усе необхідне. Усе необхідне, щоб потрапити до будинку ілюзіоніста. І все необхідне, щоб розірвати зв'язку папи. Від самої думки він ледве стримував їдку відрижку. Він виявив, що якщо відволіктися від думок про втечу чи помсту і зосередитися на теперішньому завданні, це допомагає заспокоїти постійно збурений шлунок. Він дозволить цій строкаті компанії покидьків викрасти з зачарованої будівлі невизначений об'єкт, щоб передати його в руки провідному члену злочинного братства, який розмістився у захопленому монастирі, щоб забезпечити собі шлях до Трої і посадити на її трон сироту з повадками вуличної голоти. Ось вам і священні місії. Він глянув у бік обраної маріонетки, але так звана принцеса Алексія Пірогенетос була повністю поглинута тим, що старанно виводила літери на якомусь клаптику паперу. Нижня губа зосереджено прикушена верхніми зубами, а на одній з легко виснянкуватих, що ці від її старань з'явилася чернильна пляма. Брат Діас спостерігав за цією виставою з безтурботною усмішкою батька, який милосно тішиться з того, як його дитина робить щось цілком буденне. Не дивно, що він абсолютно не знав, чим насправді займався Бальтазар, адже цей чоловік був втіленням невігластва. Не те, що його паства була більш свідомою. От уже хто справді здивується, коли... Цього разу він відригнув щось направду гірке, і йому довелося ляснути себе по грудній клітці. Барон Рікард підняв погляд від книги зі своїм звичайним виглядом легкого лунзування, наче знав якийсь жарт, до якого всі інші дійдуть значно пізніше. Можливо, лише він один з усієї групи мав достатньо знань, щоб здогадатися про справжні наміри Бальтазара, та якщо й так, то викривати обман він не поспішав. Без сумніву він перестраховувався. Сподіваючись скопіювати метод Бальтазара, коли йому нарешті вдасться розірвати цю прокляту зв'язку, він закашлявся від ще більшої кількості жовчі і був змушений знову відволіктися від думок про свободу. Принцеса Олексія на троні. Троє повернулися в обійми матері церкви, ельфи розгублено кинулися назад на схід, її святість плескає в долоні від захвату. І так далі, і так далі, і так далі. «Лайно якесь виходить». Огризнулася Алекс, зім'явши папір у вкритому чорнилом кулаці і жбурнувши його геть. Дурниця, ваша високосте!» – чемно не заперечив брат Д'єс, перейшов кімнату і заходився піднімати її жалюгідні каракулі, обережно розгладжуючи папір. «Дивовижний успіх!» – барон голосно пирхнув. «У чому? Якщо вона хоче правити імперією, їй не треба вчитися писати. Їй треба вчитися бути». Хіба ви не онука однієї з найвидатніших імператриць історії. Проявіть трохи гордості, дівчинко. Алекс насупилася у відповідь. Чим я маю пишатися? Знайдіть щось або вигадайте. барон Рікард відкинув книгу вбік і сів. Для того, хто заробляє на життя брехнею, у вас це напрочуд погано виходить. Ну, не надто прибуткове то було ремесло. Ха. Кумедно. Дотепність. Це гарний початок. І їй нелегко навчитися. Але ви повинні мати ще й певну велич. Якусь висоту?» Олексія насупилася. «Я низька, як купалейна. «Ви не повинні бути високою. Моя дружина Лукреція була меншою за вас, але, миле спасителько, вона височила над будь-якою кімнатою, якій пощастило її прийняти. Вставайте, я покажу. Вгору, вгору, вгору!» Поки Алекс стояла з ледь помітним переляком, барон Рікард почав ходити навколо неї, а потім тикати в неї гострим пальцем. «Тут тримайте! Тут розкрите! Бору! Ні, боже, ні! Ви не просто тягнетеся грудьми до неба, повірте мені, там особливо нічого пропонувати!» «Голова піднімається, шия стає довгою, шия у вас дуже тонка, бачите? Така струнка! Ви лебідь! Не чайка, не качка, не крякайте!» Він торкнувся її під щелепою і підштовхнув вгору. «Уявіть, що вас тягнуть угору за тім'я. Голова легка, не наповнена обтяжливою гидотою, не сумнівами і підозрами, а лише великими надіями і добрими побажаннями». Він взяв пасма волосся між великими вказівними пальцями і потягнув її голову вгору. «Ось так, ось так, ось так ой ой ой це лише дищиться того болю, який я відчуваю щоразу, коли бачу, як ви нишком шмигаєте в кімнату. Плечі повертаються назад. О, святий Стефани, ні! Ви ж не розколюєте горіх між лопатками, вони опускаються вниз. Це постава! Ви не ховаєтесь. Уявіть, що ви тут, щоб демонструвати свій одяг. Продати його вимоглимому покупцеві. Так, краще, сильна, але м'яка. Сильна і м'яка? Саме так. А тепер таз під нахилом. Гори мені не назад. Сідниці всередину, як є. Пах до гори, як є. Живіт підтягнутий. Принаймні вдайте, що у вас є хребет. Ви ж не сире м'ясо. Ви ж з мармуру вилиплена. Ми йдемо. Ні, ми йдемо. Ні, прямо як людина, а не як польовий звір. Уявіть собі. Ні, не гупуючи, п'ятами, як віга у ласдотер. Ні, не розв'язно, як батиста. Навшпиньки! Пестить землю ніжним дотиком коханця невагому. Так, ваші великі пальці слідують один за одним по прямій лінії звідси і до ваших бажань. Це ваша кімната. Це ваша земля. Так, а ось і вона. Її високість принцеса Алексія Пірогеннетос нарешті прибула. Хммм. Бельтазар перервав свою роботу і озирнувся. З дівчиною справді відбулося драматичне перетворення. «Що це за магія?» «Магія постави!» Проспівав барон Рікард, покрутивши пальцями. «Як вам?» «Як під тортурами!» Прохрипіла Алекс, застрибавши по кімнаті з виразом людини, яку катують. «Добре, значить працює!» «А це можна припинити?» «Щойно ви припините бути принцесою «Е-е-е-е!» «О, ви весь час принцеса? Тоді вам треба весь час поводитися як принцеса. Ви повинні їсти, спати і випорожнюватися з імператорською гідністю. Це стає інстинктом. Тоді люди не зможуть не вловити п'янкий запах королівської влади, коли ви наближаєтесь, а не вампір зморщив носа, звичний для вас дух канави». «Це не може бути природно». Тільки тому, що вас чистокровного скакуна 17 років тримали в мішку. Ми мусимо зробити це природним. А тому мусимо подбати про цей жалісливий безлад вищі шиї. Барон Рікард поплескав її по щуках так сильно, що пролунав лечутний звук ляпаса. Отже, ми посміхаємося. Ні, ми посміхаємося. Не треба у тої мертвотної гримаси. Вас не оцінюють за кількістю зубів. Менше ротом, більше... «Очима. Не комедія, дорогенька, не буфанада, а щасливий кінець драми. Серйозно і емоційно. Все вийшло саме так, як ви сподівалися. З ким би ви не були, це саме та людина, яку ви найбільше хотіли бачити». Вампір пританцьовував і всміхався, ніби був оточений улюбленими доброзичливицями, і Алекс пританцьовувала і всміхалася, не відстаючи від нього, ні на крок. Світ – це скринька з ласощами, і вам випала честь обрати щось одне. О, що ж це буде? Все має такий чудовий вигляд. Так, дуже добре, звіями. Її високість, така поважна, але така відкрита. Її високість, така смиренність, така грація. Всі дванадцять чеснот в одній. Зачаруйте їх, тіште їх, викрадіть їхні серця. Брати Д'єсе. Сказала Алекс, приклавши руку до грудей. На її обличчі була тиха стурбованість. «Я дуже рада, що ви змогли поїхати зі мною до трої і щиро вдячна за ваші уроки чистописання». Бальтазар був здивований майже так само, як і Чернець. Навіть голос її змінився. Став вищим, чистішим, виразнішим. «Чудово!» – Барон заплескав у долоні, очі його заблищали. «Я сам майже повірив. Якби я так швидко вчився, як ви, я б ніколи...» Двері квартири з гуркотом відчинилися, і Яків Торнський прослизнув задом наперед, тягнучи за собою щось загорнуте в мішковину. Марангон з блискучим від поту чолом тримав інший кінець. Можна було б сказати нижні кінцівки, бо Бальдазар впізнавав загорнутий труп з першого погляду. Мало хто вмів це краще за нього. «Якове Торнський», – проспівала Алекс, сплескаючи руками і тріпочучи віями. Герой п'яного ведмедя, якому я завдячую своїм життям. Яка ж я невимовно рада, що ви повернулися. Яків скинув тіло і випростався, розминаючи спину. Що? Тепер Віга, спотикаючись, ввалилася в кімнату, тягнучи ще один з горток, підозріло схожий на труп. Знизу з боку ніг бурчала невдоволена батиста. Ей віга у лаздотр! Принцеса підбігла до неї. Який чудовий жилет! Він новий? Це шовк? Блять, ніхуя! Віга спантеличено перевела погляд зі свого заплямованого жилета на Алекс. «Ти що, набухалась? Вона бухала?» «Я б не здивувався», – пробурмотів барон Рікард. Він уже відкинувся на спинку свого пошарпаного дивана, зосередившись на книжці зі своєю звичною лінивою незацікавленістю. Принцеса Алексія здавалася дещо засмученою, але Бальтазара це не турбувало. Він вже присів на впочепки біля одного з загорнених пакунків і почав його розгортати. Близнюки Вісантіни, я так розумію. Він підсунув мішок, щоб відкрити обличчя, доволі шляхетне, на його думку, обличчя з видатним носом. Ту. пробурмотіла Алекс, відступаючи назад, затуляючи рота однією рукою. Смердить. Бальтазар проігнорував її. Зрештою, некромант не може собі дозволити, щоб його відлякував легкий аромат гниття. Шкіра мала очікуваний зенувато блакитний відтінок і деяку мармуровість раннього розпаду, але плоть під нею виявилася неушкодженою. «Чудово!» – пробурмотів він, починаючи розгортати сестру, яка мала чималу бородавку на щоці, але якщо на те пішло, була навіть у кращому стані, ніж її брат. «Ти перевершив сам себе, Марангоне!» Марангон залишився незворушним, Ніби його привітали з придбанням мішка слив. Якби чоловік колись вдомився від організованої злочинності, з нього справді вийшов би заразковий помічник некроманта. Батиста була менш флагматичною. На її обличчі читалася щира огиде до всього дійства, що вже саме по собі було неабиякою винагородою. «Чим би ти тут не займався?» – сказала вона, відступаючи. «Мене можеш в це не вплутувати». «Я буду дуже радий, якщо ти не будеш брати участь у всіх моїх подальших справах!» Бальтазар був повністю зайнятий тим, що обхопив шию близніка брата, намацуючи великим пальцем положення хребців. «Чи не міг би ти мені допомогти, Якове?» «У мене таке відчуття, що це не перше твоє обезголовлення!» Старий лицар насупився трохи більше, ніж зазвичай. «Ти хочеш відрубати їм голови?» «Якщо тільки ти не плануєш тягти з собою цілий труп по проклятому будинку!» Запанувала тише. «Я хотіла потрахатись!» Пробурмотіла Віга, розсійно потираючи однією рукою промежину. Але все, настрій вбито!»